Amiről beszélgetni fogunk, az pedig az Ex, Ex Machina című film. Egy nagyon kis költségvetésű film, és egy elképesztően hatásos, egy elképesztően nagy erejű film. Egy film dráma, ami, ami tulajdonképpen csak dialógusokból áll, nagyon kevés cselekmény zajlik a filmben, de olyan erős érzelmi hatásokat képes kiváltani, meg olyan, annyira, annyira kemény dilemmára viszi rá az embert, igazából ez a film, ez a mesterséges intelligenciának a jellegével, meg a szerepével foglalkozik, és egy olyan csattanós, és egy olyan erős, és egy olyan ellenállhatatlan végkövetkeztetésre jut, amely hát a jelen tudásunk, és a jelen erkölcsi, és tudományos ismereteink szerint száfolhatatlan. Amit, amit, amit költségvetési tényező az részben a, a Location, tehát egy nagyon gyönyörű környezetben és házban játszódik a, a film, ami egy külön élvezet, valamint a mesterséges intelligenciát tartalmazó robottest a, a megjelenítése, de én ennek ellenére gondolom úgy, hogy ezt egy színházba bármikor be lehet mutatni. Igen, uh, igen. De úgy, ezek, ahogy van. De ez az, az, csak egy, az, az csak egy látványos kellék. De ez úgy tudod bekerülni egy ilyen kis költségvetésű filmben, hogy most már 2016-ot írunk. Ezt ez a film, ez egy pár évvel ezelőtti filmről beszélünk. Ezt a szobádban megcsinálod? Ma a maximum ez... az a számítógép utána négy hétig számolja azokat a képkockákat. Igen, igen. De igen. Tehát, ez a tudás ma már, és a, ez a tudás hozzá, hozzáférhető ma már. Igen. Igen, uh, itt, uh, itt uh, arról van szó, hogy egy ilyen Google-höz nagyon kísértetiesen hasonló mm -hmm. uh, gazdag ember uh, már kifejlesztett egy mesterséges intelligencia uh, szoftvert, és uh, invitál a házába, a nagyon elszigetelt helyen lévő házába egy tehetséges programozót, hogy próbálja ki, tegye próbára ezt a mesterséges intelligenciát. Ugye, vala, hogy is van ez a... Uh, Szerintem bízzuk a filmre, hogy hogy is van ez a turing tesztel, ami pontosan ennek a, ennek a tesztelésére szolgálna. Tudod, mi az a Turing-teszt? Igen. Pontosan tudom, hogy mire szolgál. Egy ember kapcsolatba lép egy számítógéppel. És ha az ember nem tudja, hogy egy géppel érintkezik, akkor a teszt sikeres. És mit tudunk meg ebből? Hogy a gépben van mesterséges intelligencia. Hmm. Oké, okay, erre szolgál. Egyébként miért keressük mi ezt a mesterséges intelligenciát? Én ezen a ponton megkérdezném. Ugye ez fel sem merül, nem? Hogy, hogy az egyik sci pont arról szól, hogy a, hogy a számítógép öntudatára ébred és elpusztít minket. Amitől rettegünk az, hogy ahogy a technológiai ö, fejlődésnek a sebessége így magával ránt minket és mindent elpusztít, ez is ide mutat. De mi folyamatosan immáron 70 éve 1955 vagy 56 óta a Robotika három alaptörvényén lovagolva vágtatunk a mesterséges intelligencia megalkotása felé, nem. mert meg akarunk istenülni, ember mi voltunk, be? vagy mi, mi a franc értelme van egyébként? Nem, nem tudjuk nem csinálni, mert nem tudjuk nem Aha. csinálni, mert, mert, mert csinálniunk, csinálnunk kell. Mi, amiért megmásztam meg azt a hegyet, mert ott volt? Ez egy feladat, amire, aminek az Valami elvégzésére olyasmi. alkalmasak lehetünk, és igen. ezt akarjuk bizonyítani. Igen, igen, igen. és, és a, a, ami valós veszély, ami tényleges veszély, az a, az a technológiai szingularitás elérése. Uh -huh. A technológiai szingularitás az az a pont, ahol a gép már csak más gépek által szervizelhető, vagy kikapcsolható. Tehát már nem vagyunk képesek arra, mi már nem vagyunk képesek arra, hogy egy bizonyos gépet, amit teremtünk, amit létrehozunk, azt felügyelni, kontrollálni, kikapcsolni, bekapcsolni, működtetni tudjuk. Tehát, hogy ezt és már ezt a gépre bízzuk, és már a gép végzi, és már nincs köztünk olyan, aki el tudná végezni. Jó, egy, egy rakéta kilövés az űrbe, az ugyani, az ilyen feladat ö, a 60-as évek óta szerintem, mert a számításokat mi tudjuk, hogy hogy kell elvégezni, de a gép tudja olyan gyorsan elvégezni. De lehet egy következő szint, ahol a számítást csak a gép tudja elvégezni, és csak ő tudja betáplálni egy gépbe, mert nem is érted. Mert eljön az a pont, mert lehetséges, hogy el fog jönni az a pont, amikor mi, már, már, már nem, nem, fér, nem, nem férünk hozzá a technológiához, az általunk létrehozott technológiához, hanem már a technológia vezeti magát. A, a technológia leválik az emberről. A, már egy jó ideje az ember evolúciója az a technológia evolúciójává vált. Régen mi evolválódtunk, most már a technológia evolválódik. Világos, hogy mi is evolválódunk, de a mi evolúciónk annyira lassú, hogy a technológiai evolúciónak a léptékében gyakorlatilag állunk. Az a furcsa nekem még, mert most értem létrehozzuk a mesterséges intelligenciát, hogy az majd alkothasson olyat, amit mi nem tudnánk, és lehet, hogy ez kell a mi ö, fai túlélésünkhöz. Mondjuk ez kell ahhoz, hogy amikor tönkretettük végre ezt a bolygót rendesen, nem így immelámmal, hogy most csináljuk, hanem így mondjuk így a sugárzást, azt mindenféle energia, vagy a elektromos áramtermelés nélkül egyből belehányjuk a földbe, ö, akkor el kell majd költöznünk, és lehet, hogy ebben nem fogunk tudni segíteni magunkon elég tudományos felfedezéssel, már csak egy mesterséges intelligencia. Viszont itt, itt mindig azt firtatják, hogy tudja-e magáról a robot, hogy ő az? Meg tudott e azt a robotról, hogy az egy robot vagy nem? Ugye volt az AI című talán egyik hmm. utolsó Kubrick film. Nem, lett. az nem volt Kubrick. Nem, semmi köze az nem, nem volt nem, a Steven Spielberg volt, én úgy emlékszem a rendező, de én nem hiszem, hogy az a, a, a, a, a, és egy adásul egy rettentően nyálas, rettentően ilyen, ilyen csöpögős. Jó, egy... de ott a kisfiú nem tudott róla, hogy ő nem egy kisfiú. Hát. De de elvileg, elvileg, ez van a, elvileg ez a csattanó a szárnyas fejvadász végén is. Elvileg a kis origami az arra utal, hogy aki hagyta az origamit, az tudja, hogy egy egyszarhúval álmodik a replikáns, már pedig csak akkor ismerheti az álmát annak a valakinek, ha az replikáns, ha az programozva lett. Ez szerint pedig maga a Dekárd, aki a főhősünk, a szárnyas fejvadász, ő maga is replikáns. Ez, a, ez volna a nagy csattanó. Mikor megkérdezték erről, Harrison Fordot azt mondta, ki van zárva? <t> Hű, haver, elbűvölő. Amikor beszélsz vele, úgy érzed... Átjutsz Csodaországba. Átjutsz Csodaországba? Hű? Jól bánsz a szavakkal, idézhető vagy? Ez inkább valaki másik is. Tudod, egy másik mondatodat is leírtam. Ami arról szólt, hogy én tudattal bírógépet gépet alkotok, nem ember vagyok, Isten. Nem hinném, hogy egészen ezt Gondoltam basszus, ez olyan jó jön, amikor közzé fogjuk tenni, igaz? Kérebre néztem. Ő meg rám nézett, és így szólt. Te nem ember vagy, Isten. Jó, de nem ezt mondtam. Szóval, ami a fő. Elbűvölt. Ez, ez, a, ez egy tökéletes testbe ültetett, tökéletes szellem, akiről beszélünk. Ez egy női testbe ültetett, mesterséges intelligencia, Végtelenül kifinomult, és végtelenül emberi, végtelenül humanoid, végtelenül szerethető. És, és, és tényleg olyan, mint az ember, a megtévesztésig olyan, mint az ember. A valóságát a mesterséges intelligencia ebben a filmben csak az utolsó képkockákon nyeri el. Itt megtudunk valamit a filmben az emberi természetről is a, a, a sikeres programozó és az egész projekt tulajdonosának a személyében, és megtudunk valami újat a, a mesterséges intelligencia személyiségéről is. Feltenném a kérdést, hogy egyébként, ha mondjuk az, az lenne a hozadéka a mesterséges intelligenciának, hogy segít feltalálni olyat, ami a mi túlélésünkhez kell. Minek neki személyiséget adnunk? Miért nem elég? aritmetikai képességeket, gondolkodást, tudományt betáplálni. Tehát, hogy mi, miért van neki mondjuk szeretete, féltékenysége. mert mindig ennek a feladatnak a megvalósítására vágyunk. Márpedig ezt nem, nem vagyok benne biztos, hogy kell ahhoz, hogy, hogy, hogy a túlélésünket segítse. Nem, egyáltalán nem. Ez valami nem pózol, szó, ez nem De nem arról szerintem. van szó, hogy nem kell éppen ellenkezőleg. Arról van szó, hogy nem is tudunk. Nem is tudunk. Ilyet nem tudunk. Intelligenciát tudunk érzelmet nem tudunk teremteni, azt nem tudunk programozni. De mindig ezt próbálják leküzdeni. Világos, ugye, Na, Az összes ilyen, ilyen AI sci vagy MI sci ezt hajszolják. Problema, de azért, mert, mert, a, mert a probléma megoldás... Pedig a le letudta ezt már rég. probléma megoldás az egy olyan funkció, amelyre programozni tudunk. Azt tudjuk programozni. Uh -huh. Az érzelem, az, az érzelmek... Azok emóció, emóciók, azok, azok, azok, azok, azok nem értelmesek. Azoknak nincsen céljuk. Azoknak persze van egy evolúciós funkciójuk, ugye a szaporodás a funkciója az érzelmeknek is, meg a, meg a gondviselés a funkciója, de, de, ez, de, de nincsen olyan célja, olyan értelmes célja. Erre nem lehet algoritmust írni. Nem lehet. Nem tudunk. Ez az igazság. És pont ez tesz minket, Megismételhetetlenné. Pont ez tesz minket egyedivé. És pont ez a misztérium bennünk. És mi ezt a misztériumot akarjuk beköltöztetni a gépbe, mert azt érezzük, hogy na itt a határ, na ma, most már csak ebben különbözünk Istentől. Most már a megistenülésünkhöz már csak ez hiányzik, hogy, hogy érezzen is, és akkor meg vagyunk. És, és valójában ezt ostromolja az ember, és ennek az ostromnak a pillanatképeit, meg ennek az ostromnak a, a hiába valóságát és a, és, a, és a kudarcát regisztrálja ez a film, az Ex Machina. Volt a, a, volt a B-oldal nevű zenei magazinunk a, a, az Indexnek a, a blokkeltetőjében, és ott van valahol egy cikke low budget sci egy ilyen top 10-es vagy top 20-as ajánlás. Talán, talán ott is felmerült de ez nem vagyok benne biztos, de nagyon jó kis lista volt, mert ez egy tök jó felvetés ugye a cifiről az első elképzelésed, mindig hogy Á, nem akarok olyat nézni szállnak az űrbe, meg lézereznek meg nem tudom, és amikor ez low válik, tehát ha valaki uh, forrás hiányában próbál alkotni valamilyen tudományos fantasztikumot és egy elképzelt történetet az kénytelen lesz jó lenni jónak lenni vagy ha jó lesz, az biztos az intellektustól lesz jó, és nem a látványtól. És ez vonzó benne. Igen, igen. Csak, csak az, az, az az igazság, hogy, hogy mi nem, már nem problémát akarunk megoldani a, a géppel. Valójában csak egyetlen egy problémát akarunk megoldani. A saját halandóságunkat. Ez az egyetlen probléma, amit a gépnek, gép, gépnek meg kéne oldani, és ezzel nem bírunk el egyedül. Sokféle üzenetet kapunk, egymásnak akár ellentmondóakat, de értelmes üzeneteket. Szerintem nem a liberálisok harmadik világháborúja jön el 30 év múlva, írja a hallgató, hanem a szingularitás, ami vagy felemel, vagy kipusztít. Az biztos, hogy féligi gépként, vagy csak a gépek lesznek, az uralkodó létforma a Földön, írja Ádám. Ezzel szemben azt írja a kollega úr, jelenleg mesterséges intelligencia nem igazán létezik, amit ma annak nevezünk, az csak megadott jelre, jelekre ad előreprogramozott reakciót, választ. Ameddig tudományosan nem értjük meg az emberi érzelmeket és az intuíciót, addig nem is leszünk képesek igazi mesterséges intelligencia létrehozására. De, de igen, ez érdekes, ugye a fát próbáljuk megszobrázkodni, nem a magot. Igen, nem, nem, nem, ért, nem ért egyet Gábor, nem, nem Gábor. Nem ért egyet a, a Te kollega... nem értesz egyet azzal, ne, hogy ő Igen, úgy tűnik nem. Nem látom be, miért ne lehetne érzelmekre programozni egy gépet. Valahogy az élő szervezetekben is működnek ezek a folyamatok, és a természetnek is sikerült mindezt adattá alakítani a DNS-ben. A diplomaosztódon találkozunk, és újra felvetjük a témát. Azt írja nekünk Andor, azért akarjuk megalkotni a mesterséges intelligenciát, mert kell Isten helyére egy felsőbbrendű létező a mesterséges intelligenciának nincs szüksége húsra, testre nem romlandó, végtelenszer javítható, és a szelleme képes elviselni az időtlenség súlyát. Ebben a világban Isten azt hiszük, hogy uralni tudjuk majd, hogy megvált minket, de ez tévedés. Hát ez, ez nagyon nagy tévedés, és az ex-mahina pontosan ezt mutatja, pontosan erről szól, ezt a, ezeket az illúziókat e, oszlatja el benned. Azt írja Kerek Gábor, sex-mahina, vagy sex machina, nem téved nagyot egyébként, nem, mert nem. mind a mellett, hogy éppen tudományos tevékenység folyik ebben a házban, de azért a gazdagúr úr minden este úgy berúk, hogy ö, reggel csak edzéssel tudja helyre tenni magát, hogy ismét ember legyen. A közben, azért mellékesen, ha már egy ilyen jó robotot tett az intelligencia alá, akkor ebből a robotból gyárt magának egy ilyen kis japó jócsajt, aki hmm. esténként szórakoztatja, de, de, de, de beszélni azért nem angolul. Lehetőleg. <laughs> Ö, igen, ez benne van az alantasságban, úgy magunk közt szólva. Mi sem használnánk másképp. Nem véletlenül egy, egy szerethető, és szép arcú, vékony Csaj játsza a robotot hogy, hogy te is vonzódj hozzá Most megnéztem, el, el, el is a Vikander a, Aki ö, Oscar Oscar-díjat kapott tavaly A Dánlányban nyújtott alakításáért Ami biztos nem volt rossz De ott a Dánlány alakítása volt olyan Amitől letettem a hajamat Jó, hát de az nem kapta hm? Igen, de nem? az egy fiú A Dánlány annál, annál, inkább, annál inkább Oszkár, nem? Sziasztok, írja a kedves hallgató ha az emberiség képes lesz megalkotni azt a mesterséges intelligenciát, amely már magától lesz képes az embernél nagyságrendekkel gyorsabban tanulni és fejlődni, azzal nem Istent teremt magának? Egy leendő informatika tanár és Slemmer gondolata. Hát, vagy Isten teremt magának, vagy démont, ugye? Mm -hmm. Tehát itt arról van szó, hogy egy, és, és mi lesz, ha az az Isten, majd nem isteni lesz, hanem majd majd, majd olyan hideg lesz, mint a gép. Nem majd belenézel az. a szemébe, belenézel, mert valójában mi a gép? Mit, mit tud ez a mesterséges intelligencia lenni? Semmi egyéb, mint pszichopata. Mit tudunk a pszichopatáról? Hogy nincs semmi a gépben. Van egy szerkezet, és nincs lélek a, a, a, a gépben. A, nincs szellem a gépezetben. Itt, a, a, arról van szó, hogy, a, hogy a, a gép, a mesterséges intelligencia, az pontosan ugyanez. És az emberiség egy nagyon-nagyon ősi Ősképet, egy nagyon-nagyon ősi arhetípust őriz magában erről. Ez az ördög, ez az ördög figurája. Ez egy szuperhős, ez egy ördög, egy Ez maga a sátán, ez egy... maga a sátán. A sátán a, az értelem, az értelem érzelem nélkül. Ez a sátán. Jó, ide még akkor visszatérünk, akkor ide való, uh, itt nagy haverok lesztek, Bookinger Peti írja, ez a film jól rámutat az ego és a lélek különbözőségére, és aki hmm. ezt a két fogalmat nem tudja elkülöníteni, az nem is tud két mondatnál többet mondani a filmről. Szépen megmutatja, hogy egót lehet teremteni, de lelket nem. Erről beszélgetünk. Ah, pont erről van szó. Pont erről van szó. Na, és amikor most ezen túl vagyunk, visszatérnék rá, hogy szerintem Isten nem teremtünk, mert az Isten teremtett minket. Engem nem mert én afeista vagyok, de ha már itt is akkor mi onnan származunk. De megváltót, azt, azt, azt csinálhatunk magunknak. Érted? Szuperhírót, aki megmenti a, az emberi életet. Vagy aki megmenti az emberi elmét, tehát kihal a faj, nem él tovább a hús, de a gondolatunk és a tudományos megfigyeléseink azok belesűrűsödhetnek ebbe a, a, a halál nélküli valamibe, hogy amikor majd legközelebbennek hasznát tudjuk venni, vagy tudja venni ő, vagy egy élet, vagy bármi, akkor az rendelkezés rájön. Tehát a mesterséges intelligenciának a tudásbankja az maga az alapítvány enciklopédiája. Igen, igen de, a de a tudással nincs is bajban. Itt inkább az érzelmekkel van bajban. Arról van szó, hogy ő, ő, ő, ő, ő szintisztán racionális. Az érzelmeknek nincsen szerepük. Tehát, és hogyan is lehetne programozni? Igazából a, az Asimov is azzal szembesül, hogy a gépnek nem tud értelmet adni, de erre valóak a, a törvények. Azok a törvények, azok váltják ki. Az ember és gép Mert nem közötti kapcsolatot, úgy, hogy adjunk neki három szabályt, és tudtuk. És az igen. egy mag, az nem egy fa. Nem kell tudnod eldönteni, hogy ez most ehető, ez a levél, vagy mit tudom én, hanem háromig számolj el, Ez legyen az alap. Igen. Én minden nap rajzolok, de soha nem tudom mit. Nem akarsz valamit megölökíteni? Mondjuk egy tárgyat, vagy egy szemét, amelyik tetszik. Ez a te döntésed. Miért az én döntésem? Mert arra vagyok kíváncsi, hogy választasz. Akarsz a barátom lenni? Persze. Vajon lehetséges? Miért ne lenne az? Mert a társalgásunk egyoldalú. Irányzott kérdéseket teszel fel és elemzed a választ. Igen. Te tudást gyűjtesz rólam. Én mit sem tudok rólad. Egy barátság nem helyezhető ilyen alapokra. Tehát azt szeretnéd, ha önmagamról beszélnék? Igen. Na jó, na jó, de, na jó, de hol kezdjem el? A te döntésed. Arra vagyok kíváncsi, hogy választasz. Az Ex Machina című filmről beszélgetünk, és ebből hallunk részleteket, és eljutottunk itt egy olyan ponthoz, ahol humora van. A mesterséges intelligenciának, hiszen visszadobja a labdát a, az, interjú, az interjúztatónak, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy válaszolsz. És a humor, az a, a humorhoz kell intelligencia, de kell valamilyen érzék a, az érzelmekhez. Ön. Nem? Mert... Ha, ha, ha most ezt mondom, akkor te kellemetlenül fogod érezni magadat. Akkor ahhoz érteni kell, mi az. De együttérzés nem kell hozzá. Csak az érteni kell az érzelmeket, inkább így pontos. Tehát nem, kell, nem kellenek érzelmek a humorhoz, a de csókot, érteni kell az érzelmeket a hozzá. nem érteni, érezni kell. Ez a Cher, cher euh, Sub-Sub című számának magyar fordítása, kérlek, a Filmslágerek nem. magyarul című kazettáról. Az a, az, a, az, a, az a csodás, hogy ebben a filmben a rendező is, a filmnek az atmoszférája, és maga a főhősünk olyan végtelen szentimentalizmusban tocsog, ez iránt, a, ez iránt a misztérium iránt, hogy eljött hozzánk a mesterséges intelligencia. És most itt van vele ez azért nagyon misztikus kapcsolatunk, hogy akár, akár beszélhetünk vele, megszerettethetjük magunkat vele, szerethet minket, szerethetjük őt, együtt nevethetünk, kicsit megdughatjuk. Jaj, ez egy kicsit, ez egy, ez egy egészen csodálatos új világ, és ez, ez egy ilyen hatalmas pátoszt izzad. És ebben tocsog az egész film. És átveszed a pátost, átveszed ezt a naivitást. Tudjátok, a Willkommen kultúra naivitását. Hogy Willkommen exmachina, machina. Willkommen mesterséges intelligencia. Jöjj és váltsd meg az életünket. Éljünk itt együtt, egy újabb, nagyobb, szabadabb világban, ahol a mesterséges intelligencia és a hagyományos organizmusok együtt barátságban élnek. És, és ez ez a vilkommen ez fagy rá a hősök arcára a végén. Ez, ez, a, ez, a, ez a keserű megtapasztalása annak, hogy valójában mi is az, amit teremtettek. Kaptunk sok üzenetet, azt írja a hallgató. Létezik mesterséges intelligencia, úgy körülbelül 7 milliárd van belőle, futószalagon, sablonok mentén gyártott, <gül> egyediséget csak nyomokban, vagy egyáltalán nem tartalmazó gépek. Egyébként a zombi azért a a a veszternye, mert ez az élményünk. A zomb zombik között élünk, élőhalottak között, olyanok között, akik, akik nem emberek. Nem emberek. Megvan ez az élményünk, tehát ez a, ez a zombiság, ez a, ez a korunkkal együtt jár. Ez az igazság. Azt írja, az az AI tényleg Stanley Kubrick filmje eredetileg, csak látta, hogy az életében nem tart még ott a CG vagy CGI, hogy jól is nézzen ki, ezért 95-ben rábízta Spielbergre, hogy Forgassa le, amikor majd alkalmas lesz rá a technika. Vajon alkalmas volt rá Spielberg? A technika alkalmas lett, de vajon Spielberg, akire rábízta, alkalmas volt? Egy észrevétel írja a hallgató. A történelem arra tanít meg, hogy sosem a, sikerült akár csak 50 évre előre megjósolni, mi következik. Áha. Ez szerint azoknak van igazuk, akik nem mondanak semmit a jövőről. Az, az, az biztos bejön. De, de, mi, de mi meg mindig is jósoltuk a jövőt, és egy csomó dolgot megjósoltunk. Nem pont úgy, de egy csomó dolgot megjósoltunk. Szerintem a Filip Kétik tudjuk, megjósolta az internetet. Történni, értelmes a, emberek. Csak kivédeni nem tudjuk, mert nem, ezt meg nem Arról van szó, hogy mind, mindannyian intézik. megjósoljuk a jövőt, csak körülbelül 70 szer annyi jövőt jósolunk, mint amennyi bekövetkezik. De abban, amit jósolunk, benne van a jövő. Mert a, mondom, a Filip Kédik az internetet megjósolta. Megjósolta egy csomó mindent, ami nem lett. Tehát, hogy a, a, hidd el, hogy bármi fog történni, az ott van a jóslatainkban, csak nem minden fog megtörténni, amit jósolunk. Azért. Az, ha egy természeti katasztrófát jósolunk, az nem biztos, hogy be fog következni. De a vagy, történelemről beszélünk. De, de mondjuk, ha a stifit, meg technológiai változást jósolunk, az persze, hogy be fog következni, hiszen a stifi nyomán kezdünk el vágyni arra a, a, a feature hogy de jó lenne egy ilyen. Az előbb tényleg akkora hülyeséget írtam az érzelmek programozásáról? Én tényleg nem vágom, ez miért elképzelhetetlen, írja a hallgató. <gül> Azért, mert annyira bonyolult, hogy még mi sem értjük. A saját érzelmeinket, az egymás érzelmeit sem nagyon értjük. Igen, hogyha értenénk, és érteni Akkor. lehetne, tehát az, eleve nem az értelemmel Nem számítógép, hanem érzőgép kéne, hogy programozd az érzelmeket. Ezt érts már meg. Számítógéppel nem fogsz tudni érzelmeket programozni, ahogyan nem lehet a te építészetet eltáncolni. Érted? Tehát ez ezért nem, nem működik, mert a számítógép az csak az értelmi világában, az csak a rációvilágában. világában. Más, más sporttán, igen, igen. Ja, azért pontosan, az egyik az úszik, a másik az meg szájharmonikázik. Érted? Tehát tök más dolgok. Igen, és mindegy, hogy 50 méteren pillangóban szájharmonikázik, vagy hogy ö, eszmolban gyorsúszik. Engem kicsit aggaszt a technológia, írja a kollega úr. Lassan kizárjuk magunkat a világból úgy, hogy mindent automatizálunk. Hát ez zajlik, de hát a kényelmünk fontosabb, mint a kontroll. Hát nem, látjuk, nem hogy folyamatosan a végletekig. Folyamatosan kompetenciákat adunk át a mesterséges intelligenciának. Igen, mert olyanok vagyunk, mint a víz, amely a kisebb lenyállás irányába folyik. És mivel kényelmesek vagyunk, kényelmesebb a mesterséges intelligenciára bízni, csak hogyha ez a mechanizmus elszabadul, és végtelenül teljesül, egy ponton elérkezik a, értünk, a technológiai szingularitás, és kiesik a kontroll a kezünkből, kiesik a távirányító a kezedből. A az a... Az az érdekes, hogy számomra nagyon érdekes társadalmi probléma az, hogy amennyiben mindent automatizálunk, amelyre az értelmes és fejlesztő ember lusta volt, az, auto az automatizálja a szorgalmas, egyszerű embernek az életét is, pedig lehet, hogy nem kellett volna, és nem a mesterséges intelligencia fogja kirúgni alólunk a hokedlit, amikor a kötél már a nyakunkban van, hanem az az ember, akinek játék és feladat hiányában felszabadult az ideje, és neki az ösztöne és az intelligenciája a plázában golyószorozásra elegendő. Érted? Jobb, ha... Van neki csont a szájában, mert az emberek 85%-a büdös süttyó, nem először mondjuk. Ez a szomorú hírünk, kedves hallgatók. Másrészt egyébként, hogy megint az van, hogy az alkotó és értelmes embernek van megfelelő lustasága, amely lustasága találékonyságához vezet. De azt gondolja, hogy mindenki ilyen, mert az nagyon intelligens ember mondjuk, akár, jóval kevesebb szociális és érzelmi ö, ö, képességgel rendelkezik arra, hogy megértse, hogy a traktor, ö, traktoron ülő ember meg a pék ö, mit szeretne, vagy a rendőr mit szeretne. Ö, én ö, ezt, ezt nem, nem erről szoktunk beszélgetni a műsorban, én 15 nyelven tudok programozni, ebből mondjuk ötöt használok, időnként egy, egy héten egy napot, nem ez már a foglalkozásom. Ellenben a, amikor az utolsó munkahelyemről kiléptem 2003-ban, akkor három embert vettek fel helyettem. Mert három ember munkáját végeztem, mert amíg, amíg ott voltam, addig írtam kettőt. És három ember pénzét vetted fel? Ö, nem, de utána viszont, amíg nem dolgoztam, egy évig fölvettem egyét. Az nem, az nem jött ki olyan rosszul. Robi, a zombizás nem egy proliném? A mondás, hogy ti mind zombik vagytok, én bezzeg mennyivel jobb vagyok. De hát könyörgöm, ezt tesz zombivá, hogy... Zombik vagytok, ti mind zombik vagytok, egyedül én vagyok ember. Világos. De, Mindenki de hülye, attól, csak enki... én vagyok porszív világo Világos. De a zombizás az arról szól, hogy van egy belső zombi is. Nem csak kint van a zombi, mi mind fertőzöttek vagyunk. A Walking Dead azért kiváló, mert mi már mind hordozók vagyunk. Az egész Walking de teljes cselekményében az összes szereplő fertőzött. Mindenkiben benne van az a vírus, ami zombivá tesz majd a halálod után. Tehát arról van szó, hogy igen, nem csak a külső zombi létezik, ott a belső zombi. Magunkon is megfigyelhetjük egy nap 50 szer ha elég tudatosak vagyunk, hogy most, na most zombulok. Na ez most egy zombi pillanat <gül> Zombulás. volt. Zombulás. Na, na és ez, ez a nagyon súlyos probléma, a mesterséges intelligencia az valami, ami, ami, ami talán majd egy olyan programot, egy olyan algoritmust követ, amelybe előre bele tudjuk programozni, bele tudjuk írni a saját megváltásunkat, a saját halandóságunkból, a saját elvesettségünkből. Csak hogy az a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e az, létezik az a gép egyáltalán, vagy gépe az, mert annak egy ilyen organizmusnak kéne lenni, ami az érzelmeket generálja, mert a számítógép az egy ilyen mechanikus, az egy ilyen mechanikus működés, lehet elektronikus, de az is annak a mechanon mintájára működik, Ö, a, az érzelmek, azok nem, nem jenek, azok nem áramkörökkel jönnek létre. Az érzelmek ö, számítógépe, ami érzelmeket tud létrehozni, az valami organizmus kéne, hogy legyen valami élő, igen, valami élő mutáns. Igen, az előbb, hogy a számítógép a számítógép. Igen, pontosan. És ha az érzelmekkel akarjuk megfejteni, akkor teljesen rossz géppel, géppel próbálkozunk, érzőgéppel kell, vagy nem is lehet, hogy nem, nem is géppel, érzőorganizmussal, vagy valamilyen igen, ja. igen valamilyen érző mutánsal, amit kifejlesztünk valamilyen kémcsőben, és ott létrehozzuk, és akkor az majd esetleg programozni fog tudni. Minden esetre, hogy a gép számító, és hogy a számítógép esetében mit jelent az, hogy a gép számító az Ex Machina című filmnél semmi sem mutatja meg jobban és hitelesebben. Tartalék generátor bekapcsolása. Caleb? Tévedsz. Mivel kapcsolatban? nathan -nel. Mi van vele? Nem a barátod. Micsoda? Sajnálom, Eva, most nem értelek. Nem bízhatsz benne. Semmiben se bízhatsz, amit kijájt a szájába. Három fölgődhetetlen. Hát ehhez, ehhez bezzegért, a háborús taktikázáshoz a mesterséges hát, intelligencia. Ezt a, ezt a tudatlan, legalábbis az életiskolájában még csak gólya ö, kisfiút, aki amúgy ügyes programozó, ezt a, ezt a robot és a gazda úgy rángatja saját érdekei szerint a másik ellen. Valójában játszott. hogy szere. Ez egy játsma. Ez volt a célja. Ez volt a célja ennek a... Ennek a ennek a Google tulajdonosnak, vagy kinek, ennek a hősűknek. Valami kék könyv nevű igen. kereső motort írt, 13 évesen ezért igen, és motort, kifejezetten A kék könyv az a nem valami... a középiskolai felvételi tájékoztató füzet. Igen, igen, igen. a Google-re való nagyon-nagyon konkrét utalás hangzik el. Szóval, hogy ez a figura ez, ez, ez azért hívta meg a házába, és ismertette meg a mesterséges intelligenciával, a mi hősünket, mert ez, ez volt a játéknak a célja. Játszani akart, tulajdonképpen egy teniszjátékra hívta ki a mesterséges intelligenciát, uh -huh. és ez a mi hősünk, ez a labda. És ütögetik <gül> oda, vissza. És azt méri fel ezzel a gyerekkel, hogy a mesterséges intelligencia milyen mértékben fogja tudni manipulálni ezt a srácot. Tehát már azt ő tudni fogja, hogy a mesterséges intelligencia manipulálni fogja ezt a srácot, a, a srác, srác nem tudja. Cs a egyáltalán nem tudja, csak ő azt gondolja, hogy majd ezt ő kontrollálni fogja tudni ezt a folyamatot, hogy en ebből majd nem lehet baj, de aztán, aztán baj lesz belőle. A kedves kollega urasztírja, én nem félnék a mesterséges intelligenciától, szerintem ti nagyon, komolyan, komoran, nagyon komoran képzelitek el ezt az egészet. Nem biztos, hogyha megteremtenénk, pusztító és gonosz lenne, ahogyan ezt a filmek ábrázolják. Csak azért, mert mi ilyenek lennénk a helyükben. Az űrlényektől is ezért tartunk, mert mi már egyszer eljátszottunk egy faírtást az indiánokkal. Az a, baj, az a baj, hogy mindig az emberi természetből indulunk ki, mert az emberi agyunk fizikailag be van korlátozva. Na de ha az emberi a, a elme az intelligencia és az érzelem és ha ennek a magját tudjuk elültetni akkor hát Bilágos. elég rossz dolgot másolunk le. Igen de, igen, de most akkor miből induljunk ki nem az emberből hanem az állatból amelyik uh, érzelmek nélkül öli, öli le a másik fajhoz tartozó egyedet. Tehát Képzeld el e, azt, hogy, e, e, hogy valamilyen tudós megalkotja a zebra agyát számítógépbe és ilyen büszkén megy átvenni a nobel díjat, egy kiröhögnék Sziasztok. A határvonalat azok a mesterséges intelligencia megoldások jelentik, amelyek a mindennapi életbe mélyen beépülve, annak a most taninál sokkal több aspektusát lefedve intuitív felhasználást, biztosítva, hálózatba kötve, jelennek meg. Ilyen például az okos otthon, ilyen a tévé, amihez beszélhetsz és ami megért, ilyen az okos autó. A magam részéről nem szállok be ebbe a játékba, még akkor sem, ha borzasztóan kézenfekvő és kényelmes lenne, írja Szabolcs. Hát itt igen, igen. Tehát ez a, ez a, a technológiai szingularitásnak a határvonala, amikor már, az, amikor már olyan mértékben beépül a technológia, hogy már nem elmosódnak a határok közted, meg az autód közted, meg a számítógépet közted, meg a telefonod között. Tehát ez, ez, a, ez az ijesztő, ami. ami bekövetkezhet. Ugyanezt írja a kedves hallgató, a mesterséges intelligencia az már a múlté. A jelen és a jövő a transhumanizmus. Ha pontosan erről van szó az ember és a gép találkoztatása, tehát a biomechanikai megoldások vagy a biomechanikai fantáziák ezek, amelyek azt feltételezik, hogy az embernek és a gépnek összekapcsolódik az evolúciója mert ugye az ember is evolválódik, a gép is evolválódik, a gép sokkal gyorsabban evolválódik, mint az ember. Az ember pedig egyszerűen felszáll erre a vonatra a maga biológiai hozott szerveivel megszövetével, szövetével. És, és az az ember a technológiával fog-e a jövőben. Milyen ez a, a transhumanizmus víziója. Milyen érdekes, hogy szoktad azt mondani, hogy az tesz minket részben emberi, hogy tudjuk, hogy az életünk van, és hogy a halálunk lesz. Ö, és az is, az meg emberi fajját tesz, hogy azt is tudjuk, hogy ki fogunk pusztulni. Igen. Igen. És, és innen eredeztethető ez a vágy, hogy, a, hogy a, az értelmünket Ör örökkévalóvá tegyük, és De így gépbeoltsuk. Ez a mesterséges intelligencia probléma, ez ott fogalmazódik meg nagyon élesen és pontosan, hogy ö, létre tudunk hozni egy olyan sakkautomatát, amelyik legyőz minket sakban. Létre tudunk hozni egy olyan sakkautomatát, amelyik a világbajnokot is legyőzi sakban. De nem tudunk létrehozni egy olyan sakkautomatát, amelyik tudja, hogy van, tudja, hogy sakkozik, és egyáltalán tudja, hogy mi az a sakk. Ez elhangzik a filmben? Ez a probléma. Uh -huh. Mert, mert van, van, van ilyen, hogy sok, de ahhoz, hogy ezt a gép fogja ahhoz nem elég variációkat lefuttatni, ahhoz egy fogalmi abstrakcióra van szükség. Meg kell érteni a játék fogalmát, a társas játék fogalmát. Meg kell érteni, hogy ez egy modell, nem a valóságban vetélkedünk mi ketten, hanem egy leképezett modellezett térben, amely, amely sötét és világos négyzetekből áll. Ez erre a mértékű abstrakcióra a gép mm, pedig nem képes. Ez itt a probléma. Sziasztok! A Westworld című HBO sorozatot ismeritek? Ott az androidok, amelyek előreprogramozott reakciókkal és Lefestett érzelmekkel rendelkeznek, és ab, attól ébrednek öntudatra, hogy egy update után ezeket a reakciókat elkezdik korábbi emlékekhez kötni. A sorozat nagyon érdekesen elmélkedik az öntudatról, ajánlom mindenkinek. Ezt a, ezt a Young Poppal együtt fogom holnap letölteni, és erről ma délelőtt döntöttem. Ez nagyon érdekes, ez a. Ez a, ez a az, az hbo megnézni valahol. Az HBO micsoda, micsoda bili, brilliáns ö, Sorozatokra képes, hogy, hogy tényleg a, azok, a, azok a műhelyek, amelyek, a, amelyek Hollywoodban működtek a 70-es években, ezek mostanra, ezek a tévé, tévé stúdiók, és teljesen átvették a kultúra formálásának a szerepét. A, az HBO-nak szinte mindegyik, mindegyik sorozat a gyöngyszem. A Netflixnek szinte mindegyik sorozat a gyöngyszem, de hát az, akár a BBC-vel kapcsolatban is elmondhatom ugyanezt. De lassan a fox -szal. Igen, épp akartam mondani, hogy a, azért a, a Walking Dead-nél is a, ugye számításba kell ezt venni, és az talán a Fox-on Nem, nem, az nem a Fox. Igen, AMC, AMC. Az az AMC. Igen, AMC. Aha, hát az az ott... AMC. De nálunk, nálunk van ilyen, hogy AMC? Én ha, azon nézem? Most, aki, most te nézd, nézd. nem <gül> tudom, hogy nálad van-e ilyen, de Magyarországon van ilyen, hogy AMC. Csodálatos. Az EMC a kedvenc mozi hálózatunk volt egyébként, amikor Amerikában éltem, és az volt a, az volt a hobbink, ez több mint húsz éve volt, hogy az unokatestvéremmel minden héten kétszer-háromszor beültünk a kocsiba, és egy olyan moziba mentünk el, a megyében vagy a szomszéd megyében, tehát akár 160 kilométerre moziba, ahol még nem voltunk moziban. Fiúk, nem követitek a tudományt, csak elképzelitek, mi lehet. Valójában a mesterséges intelligencia tud már tanulni, és van ízlése, személyisége kialakulóban. Nem csak számtan ez, gyorsúszás közben van szájharmonikázás, kérem, írja a hallgató. Ez ijesztően hangzik. Minden esetre én nem hiszek. Én ebben egyelőre nem hiszek. Tehát úgy, úgy gondolom. Ez is jó, hogy a hit, hittel fordulsz. De, felé. Mert hogy, de mert hogy Nem fordulja. a megfelelő oldalad, azt hiszem, amit itt most ellengyelsz. De, nem, de nem, a, tudod mit? Majd elhiszem, hogyha, hogyha elvégzem rajta a Turing tesztet, oké? Okay? Majd akkor elhiszem, hm. jó? Egyelőre nem kaptam olyan gépet magam elé, akivel elvégezném a Turing tesztet, és ne, ne ígne be rajta. Vagy ne meg magát vele. Nem. Tehát most így, ha majd lesz, akkor majd hiszem, érted? Itt, az, itt megint az van, hogy továbbra is a fát építik, és nem a magot ültetik el. Mert úgy van ízlése, hogy mondjuk betáplálnak 600 ezer képet ruháról, fotóról, emberi arcról, és azok között von valamilyen reláció. Tehát megtanítják, tömeges adatbevitellel. Neked pedig akár úgy van egy ízlésed, hogy még csak az anyádat láttad életedben, de már három éves korodban valamelyik kislány szimpatikusabb az oviban. Most, aha, most ez az ízlé, de valamelyik plüssállat jobban az nem tetszik az a, a, a járókában. Az nem az ő ízlése lesz, az azoknak az ízlése lesz, akik betáplálták. Vagy olyan ízlést lesz, amilyet betápláltak nekik. Már mint azoknak a, vagy annak a mesterséges intelligenciának. Most úgy csinálsz, Robi, mintha nekünk nem volna jó bármilyen ízlés. A, leg, a legnagyobb bajunk a világgal mások ízlése. Az a kérdés, hogy egy olyan gép, amely tökéletesen utánozza az emberi érzelmeket, egyenértékű-e egy érzőgéppel? Kérdezi a hallgató. Külső szemlélő szempontjából nincs különbség a kettő között, már mint az emberi érzelmeket tökéletesen utánozó, és az érzőgép között. Érezni, vagy az érzelmek tökéletes látszatát kelteni, vajon nem ugyanaz? Robi, te be tudod bizonyítani, hogy az érzéseid valódiak? Na de hát itt a, na, De akkor viszont ezzel mit állít a kedves hallgató, hogy valójában a pszichopata és az egészséges pszichéjű ember között nincs különbség. De van, és elmondom mi. A pszichopata, amikor senki nem látja, vagy ő azt hiszi, hogy éppen senki nem látja, akkor kezd el úgy működni, ami az ő rendes működése, mert akkor nem játsza meg magát. Akkor kell megfigyelni, és akkor kiderül, hogy van-e szellem a gépben, vagy nincsen. Nem igaz, hogy nincs különbség a kettő között. Egyáltalán nem igaz. Van különbség a... a... Érzelmeket tökéletesen utánzó lény és az érzelmes lény között van különbség. Ha szerinted nincs különbség, akkor készíts egy olyan mesterséges intelligenciát, amelynek akkor nem lesz bűntudata. Na azzal jó, ki fogunk jönni valószínűleg békésen. Na igen. Na igen. J -j jó lesz egymás mellett élni. Teljesen kiismerhetetlen mesterséges intelligencia sosem lesz, mert a folyamatai modellezhetőek. Egy gép, egy gép sem tud legyőzni sagban egy embert, csak akkor, ha korlátozott a lépésidő. Ja, értem. Most ez értem, elmélet? Tehát értem, ha én egy értem. millió évig gondolkodhatok, akkor annyi idő alatt én is kiszámolom az összes játék kifutást, ahogy ő is. Igen, világos. Egy igaza van. Csak nyilván a, itt a, a korlátozottság az az, hogy nekem nincs annyi időm. A, mint amennyi idő alatt annyit tudok gondolkodni, mint egy gép három másodperc alatt. És, és valószínűleg pont ez, ez, ez a cselekvés képtelenségünk, vagy ez a, ez a hiányosságunk az, ami miatt rászorulunk a mesterséges intelligenciára a jövőben itt találmányoknál. Sziasztok a, Microsoft, sziasztok! a Microsoft chat robotja, amely a chat partnerektől tanult, Pár óra után le kellett, le kellett állítani, <gül> mert szó szerint nácivá vált. Az sem mindegy, hogy mitől, kitől tanul az a robot. Igen. igen. Előzős, Mi történt? Nem ez, szerintem a igen. igen és nagyon vicces. Igen. Hát. A, odaadták az óvodásnak a, a, a szent KB, nem, hogy nézd csak ő és Az ember, a 85 százalék sutyó földhöz verdeste a mesterséges intelligenciát, vagy a chat robotot, vagy az akármit. Ahogy a, a, a busman falhoz vágja a kólás üveget, a, a rászoruló gyerek meg megeszi az iPad-et, amikor ledobják egy Tehát így valami olyan irányítása alá került ez, a, ez, a, ez az eszköz, amely erre a erre a finomságra úgy volt felkészülve, mint az elefánt a porcelánboltban. Nem? Egy, egy három óra múlva a lát a csetrobot. Ennyit az emberiségről. Nem a mesterséges intelligenciát kéne kutatnunk, baszki, hanem a sajátunkat. A nem mesterséges, milyen jó lenne már létrehozni, csak Igen. úgy a simát. Nem? Először a rendeset. Mi nem nekünk a mesterséges. Az a kérdés, ö, ö. Azt írja, azért lett náci az a csetrobot, mert trollok megszervezték magukat, hogy ők majd direkt nácivá teszik. Smileizik a kedves hallgatók. Ez is vicces. Na jó, de ez, ez is kemény, hogy na és, ha létrehozzuk a mesterséges intelligenciát, és lesz ott három troll, amelyik kiképezik pszichopatává, akkor hogy járunk? Ez nem három, ehhez mennyiség kell. Tehát mondjuk egy ilyen, egy ilyen hír hallatára mondjuk tízezer ember elkezdi használni, öt percig próbálgatja, amikor megjelent a maradnak ezren de hogyha egy 2000 fős st stabil tábort ráveszel, hogy órákig használják, tehát ő nem 5 percig, hanem óránként 12x5 percig használja, 4 órán keresztül, az olyan, mintha 16 ezeren lettek volna, ö, és ö, legyalulja az, a, a, az akaratával szerintem ezt a, ezt a tanulógépet. De most ez miről szól egyébként ez a story, Ez a Microsoftos chatrobotos story, hogy mi beprogramozzuk a gépet, hogy, hogy hogy ez a gép, ez, ez minket, minket utánozzon valahogy, hogy, hogy, hogy legyen, legyen valami hasonló, hogy hasonuljon tőle. Ennél előbb nem is sikerülhetett volna ezt Igen, ért elérni. Igen, tehát hogy, hogy valójában ez a, ez a robot intelligencia, ez arra szolgál, hogy mi saját magunkat valamilyen módon re leképezzük, reprodukáljuk digitálisan, vagy, vagy biomechanikusan akár valójában erre szolgál. A, a, a napüzenete nap részemről Bookinger Peti azt mondja, ez a film jól rámutat az ego és a lélek különbözőségére, és aki ezt a két fogalmat nem tudja elkülöníteni, az nem is tud két mondatot, mondatnál többet mondani a filmről, ugye az Ex Machina című filmről, amit ma ajánlottunk